El dia 30 de març, l'Espai Futbol en Català arribarà a les 500 transmissions. Amb aquest motiu, els de Ràdio Barcelona hem volgut elaborar aquest testimoni sonor per a commemorar la l'efemèrida. Condueix aquest espai Margarida Blanc. Hola, Margarida, com estàs? Hola, molt bé. Eh, bé, especialment contenta perquè avui em toca fer una feina molt plaent. D'una banda, perquè celebrem un aniversari, i sempre és agradable, i d'una altra perquè puc felicitar un antic company i un gran professional. Joaquim Maria Pujal, enhorabona, felicitat. Moltes gràcies, Marc. Estem tots molt contents d'haver arribat a aquestes 500 transmissions de futbol en català, de tenir la bona resposta que tenim per part dels nostres oïdors. I, naturalment, esperem fer-ne moltes més. Això esperem, perquè, en definitiva, avui és normal sentir a la ràdio narracions com aquesta. Però això estarà pogut tallar per la niña de mitjans de Barcelona. S'endú Schuster la pilota. El públic aplaudeix l'alemany. Schuster envia cap a Víctor. Víctor, al segle central, petja l'esfèrica, dona una volta sobre si mateix i fa una excel·lent assistència per Calderer. Calderer s'acosta a cap l'àrea, continua Calderer, arriba a la fronta, el xuta, refús defensiu, pilota per Carrasco, Carrasco intenta jugar a dintre l'àrea, prova de centrar, però l'esfèrica ha anat un pèl més enllà d'allò que ell desitjava, ja sortit fora d'aquí que a la dreta de la portaria d'Espinosa. Aquesta narració que correspon a un dels últims partits del Barcelona mantenem com una oferta radiofònica absolutament normal. Nou anys fa d'aquesta situació i podem dir que ha canviat definitivament. Sí, en efecte. Les transmissions que es feien fa nou anys no eren en català i en aquest moment hi ha d'altres companys que es dediquen a transmetre partits en la nostra llengua. Això vol dir que l'oferta radiofònica en aquest instant observa la normalitat d'un país que parla la seva llengua. Joaquim Maria, m'agradaria molt que recordéssim una data que ja és història. Mm. Ens ho permet? Sí, clar que sí. Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal amb qui establim ja connexió. Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estudi del Barça, quan va començar el partit Futbol Club Barcelona, Unió Deportiva Les Palmes, començant així el Campionat Nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició de la Barça està amb aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic i si bé no és considerat com un dels millors de la categoria, sí que s'ha de dir que és un dels equips que a tresores dins del seu jugador... Eren les primeres paraules de la primera transmissió en català que va fer Ràdio Barcelona. Me'n recordo com si fos ahir d'aquell primer partit de futbol transmès en català després de tants i tants d'anys en què no podíem fer-ho. Ens parla Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona. Era el 5 de setembre de 1976. Era el primer partit d'aquella temporada. Jugàvem a l'estadi, el Barça i les Palmes. S'iniciava a Ràdio Barcelona, com sempre, tot s'ha iniciat a aquesta casa, les retransmissions del futbol en català. Com a director de Ràdio Barcelona, m'afalega extraordinàriament en recordar-me d'una manera tan clara i neta d'aquella fita, perquè va ser una setmana important per a tots nosaltres. El diumenge donàvem el primer partit de futbol en català i sis dies després, el dissabte, donàvem per primera vegada també la retransmissió de la diada de l'11 de setembre que es va commemorar amb tantes dificultats a Sant Boi. I tampoc mai oblidat, no podia ser d'altra manera, de tantes i tantes trucades emocionades, cartes, telègrames, retalls de diaris, salutacions d'altres companys i amics. 5 de setembre de 1976. Encara no arriben els nou anys i s'han produït molts canvis llollosos al nostre país. Però és bonic, és molt bonic en recordar-se de que aleshores un grapat d'amics il·lusionats tots encapçalats per aquest extraordinari amic i professional que és el Joaquim Maria Puyal, varen posar la primera petita pedra d'una història que ara les d'ara està venturosament multiplicada en moltes emissores catalanes. Realment sentir parlar d'aquesta manera el director és, és emocionant. A més a més, eh, sentir com a nostre director, que tantes vegades a mi personalment m'ha encoratjat, alguna vegada també m'ha corregit. Eh, jo sé que és un, un gran amic de futbol en català, i que, a més a més, ell ha fet moltes vegades eh, molta feina perquè Ràdio Barcelona continuï transmetent partits de futbol en català i perquè ho continuem fent nosaltres, de manera que jo li he de donar les gràcies una vegada més. Ben segon, però al marge del recolzament del director, que evidentment és molt important... Sí, també en, ja... en aquella època, perquè sí. era tot una decisió a l'any 70. Sí. Deia, al marge del director hi ha un altre equip de companys, un programa no es fa mai sol. Aleshores, eh, potser, Joaquim Maria, podries recordar en aquest moment eh, qui t'ha acompanyat en aquesta trajectòria professional? Sí, hi ha hagut molta gent que ha acompanyat i molta gent que ens acompanya encara, els, els amics que actualment estan fent el programa amb nosaltres. Però en aquella primera època, de l'any 76, és absolutament obligat recordar l'esforç d'en Joan Granados, aleshores de secretari general del Barcelona. En Joan Granados va agafar la idea amb un entusiasme extraordinari, com caracteritza el seu temperament, i ens va, en fi, ens va donar tota la moral, tot l'ànim que feia falta, ens va posar en contacte amb els arxius del, del club per si feia falta anar a buscar algunes expressions, algunes paraules que ens poguessin ser útils, i sobretot em va presentar a en Jordi Mir, que uh -huh. després, al llarg dels anys, doncs seria, eh, en fi, seria el paradigma de la fidelitat com a amic i com a company. Justament també tenim avui eh, entre nosaltres eh, Jordi Mir, que ens explica els criteris eh, lingüístics. Home, oh, que bé! <laughs> Fixar un llenguatge vàlid i actualitzat per transmetre un partit de futbol després d'una pila d'anys de no sentir més que formes tòpiques en llengua forana presentava d'entrada bastants problemes. Calia, doncs, trobar una fórmula que permetés conjuminar els termes i les locucions arrelats entre els afeccionats incloure innovacions que semblessin oportunes, mirant sempre que el rigor i el to popular es complementessin. En què consistia això? Doncs, eh, bàsicament, en recuperar el lèxic que els aficionats de comarques havien mantingut durant molt temps. Eh, Poar o treure de publicacions catalanes d'èpoques anteriors la nomenclatura que semblés vàlida. I, al costat d'això, mirar de no acceptar d'una manera valdera i sistemàtica l'evolució que la llengua espanyola normalment havia d'intentat d'imposar. Per exemple, fórmules com balompier o saque d'esquina era inadmissible que l'afany de traduir-les al català ens portés a dir balo-peu o pilota-peu o, o, o sacada de cantonada, naturalment. Aleshores, això venia, doncs, a portar-nos a recuperar eh, anglicismes que d'alguna manera havien arrelat d'una manera popular entre els catalans, tipus orsai, refli, out, flequic, i al costat d'això fórmules més autòctones com que s'havien creat, com podria ser fer un siri, parlar de la bimba, d'un cacau, etc. O tirar barraca, fins i tot. Bé, això també portava com a conseqüència la necessitat de crear un llenguatge doncs, nou, actual, que donés doncs, una, una força al llenguatge. I això podia passar doncs, per dir atrapar la pilota, fer una trena, servir de porta, escapolir-se de l'escomesa, picar una falta i, a la vegada, doncs, també vigilar que el simple castellanisme sobrer desaparegués del costum que molta gent havia agafat i així, doncs mots com molta gent deia tipus çèsped, eh, banquillo, palco, on les formes pròpies de, de quan eren a dins del camp de futbol es convertissin sistemàticament, doncs amb gespa, banqueta, llotja i així també doncs rasa o fossat, puntada, xiulet, refusar, eh, la tanca, etc, etc. Aquesta era doncs la font bàsica les formes que havien de marcar els límits d'aquest espai lingüístic sobre el qual, i amb un gran respecte sempre per la llengua, hom va intentar debastir un lèxic apte per comunicar-se amb els oïdors, amb espontaneïtat i eficàcia, i que a la vegada aportés alguna cosa a la necessària normalització de la nostra llengua. En realitat, i en definitiva, l'any 1976 tothom coincidia a creure que transmetre futbol en català no era més que una opció desitjable. Avui, sortosament, podem dir que és una falaguera realitat. Uh, aquesta realitat ja ha contribuït molt poderosament en Jordi Mira, amb el seu ajut i amb el seu Consell, i molts altres, entre ells, per exemple, en Joan Cruselles, que és un vell uïdor de futbol en català, mm -hmm. que ens ha enviat cartes sistemàticament corregint expressions, suggerint solucions per problemes que se'ns havien plantejat. Gràcies mm -hmm. a tots. Bé, eh, jo voldria que encara no marxéssim d'aquesta data del 5 de setembre, uh -huh. perquè tu recordes alguna anècdota concret, eh, alguna cosa que ens puguis explicar avui? Sé que faria molt bonic recordar-ne alguna, però sincerament no, tinc mala memòria per aquestes coses. Oh, M'imagino ah. que estava molt nerviós. <laughs> però com a mínim un gol. Doncs no, no recordo. no recordo qui va fer els gols aquell dia. Sé que la Barça va guanyar clarament, però no recordo qui va fer els gols. Nosaltres en tenim món i el va fer el que tu has dit sempre que és el millor jugador del món, En Cruyff. Exacte. Ha tret la pilota fora de l'àrea, Macís lluita, també Nis que els cabellers de ràddera, que és Thomas, fantàstic, facultats Nis que s'ha d'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea i això per gol, conta, conta, conta, conta gol! Gol, gol, gol, gol! Gol! gol! En Cloyf ha fotut un golaç, una castanya impresionant d'en amb una elegància, amb una categoria, sense destampinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnevali ha picat-se cap un cantó i aleshores en Crefo de Parà Estrella del Peu ha conecat un xut, una canonada que ha anat dins de la porteria clavant el pilot a la xarxa de Carnevali. Una excel·lent jugada de Nisken, que des de darrere s'ha d'endut perdut, que es la pilota. Ha pogut passar cap endavant. Endavant l'ha recollit en un carai. Van posar la, la posició dels seus companys. Ha vist que no hi havia ningú qui passarà la pilota, que ho tenia que fer tot sol, que ha lluitat tot sol. I així ho ha fet. Ha triat cap endavant, se n'ha sortit d'un, d'un altre, i quan estava una sortida de Carnival oh, i... Justament és un gol del primer partit, el primer dia, i ja es nota, doncs, una frescor, una habilitat, una comunicació, és uh, certament curiós, no? Home, nosaltres havíem transmès molts partits abans d'aquest, el que passa ah. és que no havíem sortit per ràdio. <laughs> jo, jo recordo els primers partits que havia gravat i eh, feia encara la cara de vergonya. Eh? Això no vol dir que aquest partit estés bé, ni tampoc els d'ara. Jo sóc conscient que de tant en tant en, en, en fem alguna com a, com a coves, eh? De tant en tant és dir, que lingüísticament tenim deficiències perquè, perquè per desgràcia, doncs, no tenim una perfecció normativa perquè aquí intentem acostar nos i tant com podem clar. Bé, però tu saps eh, que s'ha marcat un estil i a tu no et pots sorprendre que, per exemple, un vell amic nostre com és la l'Avalier Tis, el Tisner hagi volgut participar en aquest programa de també sí. Sóc un client fidel de les transmissions de Joaquim Maria Puyal i les escoltos ens acaben començar els contratemps més forts que he sofert alguns caps de setmana ha estat quan, per causes fortuites, no he pogut posar la ràdio. En fa una joia enorme que hagi arribat a la transmissió número 500, cosa la qual vol dir pel cap baix 750 hores de micròfon, o sigui, en números rodons, com si hi hagués parlat tot un mes sencer, dia i nit, sense cap interrupció. 30 dies llargs donant-nos una fabulosa pràctica de catalanitat, ensenyant-nos que la nostra llengua és funcional i flexible i que pot fer una brillant eclosió en el terreny planer col·loquial sense que els oients no la puguin refusar amb l'excusa que el bon català és una llengua literària i inabastable. En Quim Maria, formidablement, se n'ha servit ben neta de barbarismes i completament pulcre. Solament per això, per aquest fet, ja és mereixedor de tot el nostre agraïment. De les locucions en Puyal se'n deriva un altre fet remarcable. El futbol, reglamentació del qual va ser establerta a Anglaterra fa més d'un segle, va arribar a Catalunya l'any que bé en farà... 90. Tot el vocabulari futbolístic era naturalment en anglès. Catalunya el va fer seu catalanitzant la fonètica, adaptant-la al geni de la nostra parla, a la qual van quedar ben vinculats amb aquell tint fonètic. Molts d'aquests termes s'han incrustat vivament al nostre idioma. Shoot, gol, corner, refli, gems, flickig, driblar i molts més, encara. Vull remarcar el cas particular del mot referee jutge, del comporador, que ha passat el català amb el nom pintoresc de refli. I aquesta és la singularitat referida exclusivament al futbol. No hi ha reflis en boxe, en bàsquet o en tennis. En altres esports són àrbitres. En Puyal, que és un home molt intel·ligent i que prosseeix una extraordinària agudesa mental d'una velocitat prodigiosa, ha sabut reincorporar i revifar tot aquesta terminologia que ja era a punt de perdre's. Gràcies a aquesta tasca de rescat lingüístic de normalització, si val la paradoxa, en Kim Maria ha tornat al poble una bona part, una bona part d'allò que ja era seu, l'ursai, que vol dir osset, el penal, que significa penalty, els líniers, els cracks, l'aut, etc. Esmentar el cas del porter el goalkeeper en anglès, guarda meta literalment, però el mot no ha fet fortuna en les nostres altituds i porter és la paraula viva i definidora. En Quim Maria ha sabut barrejar aquestes expressions revifades amb altres de robusta arrel popular, com allò de, apa nois, us heu de treure la som les orelles, o aquell, no va, dis Víctor, o un cacau impressionant, un siri, o ha fet un misto quan xotava. Sempre ha tingut molt clara la diferència que hi ha entre una guitza o una puntada de peu. M'apassionen les transmissions en Puyal i m'agrada ser amic seu. Ja n'era de molts anys en sa, fins i tot de quan encara no el coneixia en persona. Per molts anys, Quim Maria, vull sentir durant molt de temps allò benedit de futbol en català, ràdio Barcelona, de ràdio, amb la veu d'en Joaquim Maria Puyal, aquest regal fantàstic dels caps de setmana. Aquest ha estat, com hem sentit, l'aportació d'en Disner. És, és un regal eh, fi, és un regal tan factuós i tan, tan afel·legador que, que la veritat és que em fan rugir sentir totes d'aquestes coses d'una persona com en Disner. Em puc donar fe. El que passa és que coneixent, coneixent el seu prem i la seva, la seva extraordinària cordialitat i el seu entusiasme i la seva amistat no els sorprenen, però en fi... Bé, eh, si sembla, eh, podem posar una mica de música Posem de música. Tu saps perfectament que tots els programes de ràdio hi ha música I sí. aquest no té per què ser menys molt bé, molt bé. Aleshores podem posar música amb una cançó molt especial Una cançó dedicada, inspirada, diria jo Cantar-te és cantar la nostra vida La via a la de les la marreta que els reis em portaar L'intercanvi de cromos de jugadors La il·lusió de seguir de parar Bé, aquesta cançó d'en Diango no fa més que reformar la incidència realment del futbol en català, la incidència sociològica. A mi em fa molta il·lusió que el Diango un dia que quan va fer una cançó com aquesta dedicada reflectia alguna de les coses que feien els seguidors de la Barça, això d'anar al gàmper i per sopar un entrepà i totes aquestes coses, doncs recordés el futbol en català i l'emoció de sentir futbol en català. Jo li agraeixo molt ell aquesta referència, i, a proposit del que deies tu, doncs, doncs realment pot ser que sigui així, pot ser que sigui un testimoni de la incidència que té avui en dia el futbol en català entre, entre els hàbits, diguem-ne, de la gent, no? Penso que sens dubte és així eh, no ho penso solament jo sinó que una de les signatures que s'han manifestat parlant de la incidència del programa en la societat catalana No em és... que portem un altre col·laborador <ríe> Doncs sí, t'haig de dir que sí és eh, un excepcional pensador és Josep Maria Espinàs i no podia faltar avui al nostre programa ah, Jo penso que ja és hora que descobrim quin és el gran secret d'en no és pas el que fa encara que ho faci bé sinó el que és hi ha gent que fa coses ben fetes i fracassa. L'èxit d'en és ser en Puyal, i jo el felicito per haver-ho aconseguit. Fixeu-vos-hi, si escoltem futbol en català, no escoltem un locutor, un cronista esportiu, un enviat especial, res, escoltem en Puyal. El domini professional el té molt ben amagat sota la persona, sota la persona que parla. I les persones, quan parlen amb amics, no parlen mai amb un llenguatge funcional, no diuen mai, per exemple, admiro la teva configuració vital, sinó que diuen "Es ferm». En Puyal té el geni inventiu del poble de Debò i per això li diu Simonet el Simonsen o un altre jugador li diu bicicleta o a li diu Sant Artola i la gent ho troba tan natural com si cada un s'ho hagués inventat pel seu compte. I gràcies a en Puyal hem tornat a sentir la bimba, la llesca, la pífia i tot allò que formava part del llenguatge popular. I com que ja se sap que els bons amics són sempre una mica còmplices, en Puyal ens explica el partit com una mica de tant en tant se'ns esbrava a cal d'orella i ens diu «Nois, això no rutlla» o «No m'agrada gens, no m'agrada gens». I automàticament ho entenem i a nosaltres tampoc no ens agrada gens. Vaja, que sabem que en Puyol és els nostres i no m'estrenyaria que arribés als 70 anys i diguéssim «és un noi de confiança». Ep, que tot això vol dir al mateix temps respecte. Jo penso que no hi ha ningú que al cap de 9 anys de comentar partits de futbol sigui tan respectat com en Puyol. Ell s'ho ha guanyat és clar, amb el seu rigor i la seva actitud. Però no és tan fàcil respectar algú. Sovint és més fàcil estimar-lo, si és una persona agradable i simpàtica. Que hi ha milers de persones que estimen en Puyal, home, i tant! Però el més bonic és que no l'estimen com a fans, mitificant-lo, sinó que l'estimen amb el respecte, degut a una persona que es diu Joaquim Maria Puyal, que per una feliç coincidència és, a més, un gran narrador de futbol. Per molts anys Puyal i no t'aturis de dreta a la barraca. Té <ríe> gràcia, gràcia que acabi amb aquesta, amb aquesta frase tan, tan típica del món del futbol, en Joan Maria Espinàs, el que igual que en Tisner l'ha traït al cor i l'amistat en l'instant de fer aquesta, aquest comentari. Jo estic enrugit de vergonya de sentir totes aquestes coses i em sap molt de greu que es personalitzi amb mi un programa que ha estat un... la suma d'esforços d'una sèrie de persones, d'una sèrie de gent. Hem tingut col·laboradors davant i darrere del micròfon i els tenim cada diumenge, uh -huh. i en fi, i accepto com un uh, fet consumat uh, que uh, aquestes persones que han intervingut han dit això, però jo voldria insistir en, en aquesta vergonya que em produeix sentir totes aquestes coses, que a més a més em semblen immerescudes i injustes. Oh. Bé, jo fent justícia és a dir que recordo molt sovint eh, que tu fas referència a l'equip que sempre t'acompanya i això doncs la justícia ja, sí, però jo ja la ho, fas Jo això ho dic no per quedar bé, ho dic perquè realment és així no, no, però sí, ho crec i ho penso Sí que ho dius no? uh, obertament i sentidament El que passa és que aquest programa commemoratiu sembla, sembla que sigui un programa preparat no sé, de cara a una campanya electoral No, que... d'altra banda era, era inevitable que es personalitzés sempre és inevitable Bé. Bé, posats a personalitzar jo he de personalitzar, en tot cas en, en les persones que han intervingut en cadascuna d'elles, personalment no? persones i entitats Sí, evidentment d'això et volia parlar perquè és evident que qualsevol programa necessita un suport un suport publicitari, podem uh -huh, dir uh -huh. aleshores eh, les transmissions en català també han tingut un bon suport en aquest cas Sí, home, nosaltres, sobretot com hem començat l'any 76, necessitàvem necessitàvem algú que, que ens acompanyés en aquest viatge, que fes camí amb nosaltres. Has anat ben acompanyat. Hem anat molt ben acompanyats, sí, perquè des del primer moment vam trobar una institució que va tenir la sensibilitat, que va tenir la prudència, que va tenir la confiança, que va tenir l'audàcia i que va tenir, sobretot, la fe de creure en nosaltres. I això els hi hem d'agrair i no, els ho, no ho oblidarem mai. Mm -hmm. Si et sembla, d'això ens en pot parlar puntualment Víctor Prada és cap comercial de Ràdio Barcelona. Naturalment que sí. Quan, eh, 1976, en Joaquim Maria Pujal va presentar la idea de realitzar el futbol en català, doncs, bé, bueno, tots es va quedar una mica sorpresos perquè era, era realment molt, molta novetat. Era, era una cosa pues, que no se'ns va imaginar ningú només que amb ell. Però aleshores se'ns va presentar un problema que era el de bueno, pues, buscar algun suport econòmic perquè, evidentment... Eh, és un problema CART, hi ha moltes despeses, desplaçaments, hotels, etc, circuits telefònics, i vam tenir que, que plantejar-nos aquest tema. Ens van posar en contacte amb la Caixa, va ser l'única entitat que vam contactar, i van comprendre de forma immediata el problema. Més que el problema, van, van entendre que, bueno, pues, que era un fet nou, diferencial, eh, inclús cultural, i ells van voler-hi jugar. Això els hi ha estat sempre molt agraïts, perquè ha estat una tasca de conjunt que ha donat uns resultats, creiem nosaltres, esplèndids. Sobretot tenint en compte que en el moment que vam fer aquest plantejament, doncs, eh, es feia a través d'unes emisores FM que aleshores no tenien massa importància en quant a la repercussió oferien al públic. Malgrat tot això, doncs, eh, els amics de la Caixa hi van jugar-hi, i avui en dia podem dir que bueno, això és una realitat fins i tot pues, que contínuament, i no passa cap temporada, que no tinguem ofertes d'importantíssimes firmes nacionals que, que, desitjoses de, de poder ocupar el posto que té la Caixa, que va, és una cosa implantejable, perquè eh, això és, és una família, vull dir que no, no, no té volta de full. Però bé, jo no, no em vull extendre amb això, i penso que en Josep Maria Jordà, cap de relacions públiques de la Caixa i d'imatge, ens podria explicar una mica més tots tot els, els plantejaments que, posteriorment, s'han anat desenvolupant en torn això. Bé, per part de la Caixa, la Caixa de Pensions, en aquell moment eh, arribava això a la nostra institució amb, amb una situació en què la Caixa també estava fent uns esforços per la normalització lingüística, tant a nivell intern com extern que es traduïa amb doncs, moltes coses que avui eh, té el públic català, com les millors obres de la literatura catalana, la Universal, eh, i moltes accions de tipus cultural que seria llarguíssim d'enumerar. De Però també en l'aspecte esportiu, era una vocació, vocació dic perquè inclús el propi senyor Moragas, fundador de la Caixa, doncs ja era un amant del, de l'esport. I, per tant, això no era més que... Um, o sigui, arribava amb un bon moment, com deia, i amb una uh, matèria, l'esportiva, per nosaltres també molt mimada, que teníem molta dedicació. Si a més aquí hi doncs, la uh, l'abasant cultural implícita que porta un programa d'aquestes característiques, penso que no hi havia alternativa, o sigui, es tenia de dir sí. Era un problema de posar-nos d'acord i així. Jo ho dic perquè Um, o com comentàvem amb Joaquim Maria Pujal doncs, a, a, a, amb anterioritat, és que hem tingut molts interlocutors, la Caixa, avui m'ha tocat a mi o ser sigui, aquí doncs, per, per, per raons purament eh, puntuals, i en canvi donc, doncs, persones, algunes inclús desaparegudes, i que, i que amb molta a, emoció a, havien contribuït precisament en les primeres pedres d'aquest programa. Però jo diria que, mira, que la, a la Caixa això es veu com una cosa pròpia, com una cosa compartida, com un programa eh, dels que es fa amb il·lusió, dels que se'n parla i de que tot el col·lectiu, perquè parlem d'un col·lectiu de les persones que treballem directament amb aquest tema, però en canvi el col·lectiu d'empleats, que, que, que per a si sol, doncs són 6.000 i escaig, viuen d'una forma, ja dic, com molt directa i participativa al futbol en català. Jo penso que, que això no és m -m res més que una conseqüència és dir, la caixa de pensió no es havia trobat mai forçada, mai forçada, hem detenir que de a patrocinar un programa. No, li, li venia com l'anell el dit, que diguem... No sé, I per això continuem amb aquesta tasca, animats, a seguir. Bé, doncs, eh, amb aquest suport, amb aquesta animació de la caixa, i des de la primera emissora... Perdona, perdona, tu pots, sí. pots entendre la, la il·lusió que fa sentir d'aquestes paraules, no?, i animats a seguir, vull dir, això sí, sí. demostra que aquella il·lusió que teníem l'any 76... Avui en dia la mantenim tots plegats i això em sembla molt important. Perdona que t'interrompo, no sé què anava. No, deia que amb el suport de la Caixa i des de la primera emissora, Ràdio Barcelona, doncs ja es podrien cobrir tots els objectius imaginables sí, i podríem sí. anar a la fi sí. del món. Aquest, aquesta ha estat una característica molt important. Jo de dir que nosaltres, tots els que hem treballat a futbol en català, viatjant, anant als diversos desplaçaments, doncs hem tingut sempre la comoditat de poder treballar de gust i això és molt important. Nosaltres hem pogut anar sempre amb la dignitat de representar el que representem amb tota la comoditat quan a vegades desplaçaments llargs, viatges, exigeixen, doncs, eh, en fi, prendre potser dos o tres avions en un mateix dia o quatre o o quan anar, per exemple, a i el recordo els Mundials mm -hmm. d'Argentina, mm -hmm. o altres desplaçaments com els que havíem fet a l'Urs. Just mateix, eh, ara anem a sorprendre <ríe> un cop més. Jo no paro, no paro de sorpresos. Sentiràs avui. una connexió amb tu mateix del final del Campionat Mundial de Futbol d'Argentina. Argentina 78. Ah, Per primera vegada a la ràdio Mundials en català. El campionat mundial de futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport. Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vallès i d'Estalvis. Caixa de pensions per a la vellesa i d'estalvis. Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears. La caixa d'estalvis més important d'Espanya amb una xarxa de 500 oficines. Caixa de pensions per a la vellesa i d'estalvis. La caixa. I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina per a la retransmissió completa del partit final. Holanda-Argentina. Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyal. Una exclusiva de la ràdio i la caixa. Atenció, Joaquim Maria Puyal, quan vulgueu, endavant. al camp de River Plate on avui ha de jugar la selecció d'Argentina al de la selecció d'Holanda al final de la Copa del Món Argentina 78 Aquestes paraules eren les teves al dia de la final d'Argentina del Mundial 78 Si sí, recordo molt bé aquell dia i la passió que hi havia en aquell camp no, de final entre les seleccions d'Holanda i d'Argentina, però cert que heu observat que la veu no arriba amb gaire bona qualitat, però és que moltes vegades quan transmetem des de fora, en aquest cas ho fèiem des d'Argentina i no solament hi havia circuits telefònics sinó també hi havia el satèl·lit perquè la veu venia des del camp de River però si et sembla Joaquim dels aspectes tècnics en parlarem després ah molt bé ara a veure si identifiques aquesta transmissió l'activària és impressionant el Barça està a punt de conseguir guanyar la recopa aquest dia sí que Charlie no pot centrar perquè no hi ha ningú ramat Charlie. per això no s'entra, Charlie s'ha entretenit allà molt a prop de la corna, passen ja 37 segons Charlie s'ha de donar una pelota ha entrat a l'àrea, se li ha escapat esquica a l'esquerra de la teva porteria terminal aquí ràpidament Daniel passen ja 46 segons Daniel per servir aquí, canvia cap a la zona de mid-camp, corre Carà de la Cruc de De la Cruc uh -huh. de, de Jaix, de pilota que surt fora del tren de joc, és out a favor de la Barra. I el Nauti s'acaba. Aquí. Estirada, <ríe> Vita, Rallatge, Ara. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Joaquim, aquest dia va ser el més emocionat. Sí, sí, aquest dia va ser segurament, com diríem avui en dia, el dia més fort. Però tu, de dies forts, en el futbol en català has viscut molts. Sí, hem resmès molts partits de futbol, alguns fracassos i alguns èxits, o bastant èxits. no? Tinc en compte que des de la temporada 76-77, doncs clar, la copa del rei del Michels l'any 77-78 a l'estat de Santiago Bernabéu, la copa del rei de l'Helénio Herrera davant del Gijón a l'Atlètico de Madrid, al camp de l'Atlètico de Madrid, la temporada 80-81, la recopa del Làtic, l'any que es va perdre la Lliga quan semblava que es tenia guanyada, la Copa del Rei a Saragossa, uh -huh. amb el gol aquell final de Marcos de Cap, la temporada 82-83, els dos mundials, eh, partits de classificació del Mundial, en fi, i molts altres partits amistosos i de tota mena. Hem més, tots els partits del Barça des de la temporada 76 77 fins avui. I de tots aquests partits, tu quin triaries? Doncs, sens dubte, triaria el de Basilea, per moltes raons. Per la conquesta del títol, pel partit, per l'emoció que hi va haver i sobretot perquè aquell gol d'en Charlie. Doncs espleiem-nos-hi. Aquí tens tots els gols. Ha servit l'Auto Stens i ha enviat en curt cap a costes. Costes a Miguel, Miguel i Fabianeta, aixucat per la Balejo, prop de la dalla de Mijicama, a Mícica, Balejo cap a Charlie. Charlie, mitja punta per la dreta, s'ha trencat la mulla, es donen. Busca el Garantxut, pensa el piloto, marcarà el marcador. de la picarà Charlie, des de la teòrica línia de mitjans de la Barça, el ramat 5 homes, atenció pica Charlie, cap a Nesquens, Nesquens pot tocar la pilota des de fora a l'àrea, no sabem què fer, li deixa el xut per a Baladejo A Baladejo tampoc s'ha de fer, deixa el xut per a Reixac Reixac xuta des d'allí, la pilota arriba Carrasco dins l'àrea Carrasco prova de seguir la pilota, atenció, el xut amb el pal d'Escar la porta de a la ramat, asensi gol, gol, gol, gol, gol, gol asensi, asensi gol, asensi gol, asensi I no pegava el segle central, Martínez, que s'acaba d'aixecar la terra, posa el peu, li fa la pilota al contrari, i li passa a Krankel. Va, Krankel, ara és l'hora, potser. Krankel cap endavant, per la punta dreta, Krankel busca posició d'aixut, vol fer un canvi de joc. Passa la pilota un contrari, i rebutja cap al mig del camp, rep l'esfèric Asensi. Asensi obre a joc a l'esquerra, pilota per Nesquen. Al costat de Nesquen s'obria. Nesquen puja cap l'atac. Vols entrar, que ens cap al reixar reixec, Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Carli! Apunt també per celebrar l'èxit d'aquesta nit. L'èxit està a 10 minuts. Vol les 26 minuts. El Barça guanya per 3 a 2 S'està jugant per la zona de defensa, la pilota la té Zeewe, Zeewe en curt cap a la dreta, pressing de Charlie, torna la pilota de Zeewe, Zeewe cap al mig del camp, s'hauria fet una falta per a deixa de seguir la jugada, per allà de l'avantatge, Inés que ens hi treu la pilota al mig, Inés que ens contraataca, pilota per Carrasco en posició correcta, endavant Carrasco vol fer en dribbling, Carrasco busca posició d'ajut, Carrasco entra l'àrea, Carrasco cinturària vol posar la cronca, cronca i marcarà. Goooool! gol! Canxí gol! Canxí gol! Canxí gol! Canxí gol! Canxí gol! gol! Canxí gol! gol! Hem sentit els quatre gols de Basilea. Com tantes vegades, també aquesta, la ràdio... Ha estat l'element de màgica comunicació entre el partit que juga el Barça i tots els socis i seguidors. És lògic, doncs, que el Futbol Club Barcelona hagi volgut sumar-se amb el testimoni del seu vicepresident, Josep Mussons, al programa especial d'avui. Parlar avui de les retransmissions de futbol en català és molt senzill. Ja hi estem acostumats. Per captar tota la seva dimensió hauríem de traslladar-nos a les primeres retransmissions de que escoltar la bimba, la gespa, el travessé, etc. sorprenien. Jo podria parlar del goig d'aquestes retransmissions per al doble aspecte de si d'oient i espectador directe en el camp de futbol. He sapigut que la llotja del Camp Nou, amb l'auricular posat a l'orella, soc, d'alguna manera, el pont entre la gent de la ràdio en català i els directius del nostre Barça. Tots em pregunten què ha dit o què diu en Puyall. I és que, per si no fos prou, la credibilitat de que fan a gala els homes d'Empujal, amb totes les seves retransmissions, es eh, manifesta. Quan s'ha de criticar, critiquen. Quan es mereix un elogi, el fan. Per sort, en guany, els resultats del nostre Barça fan que els elogis abundin. Alegrem-nos-en. També l'Espanyol, a través del seu gerent, el senyor Pere Tomàs, ens ha volgut fer arribar la seva felicitació. En nom del Real Club Deportiu Espanyol, acceptem amb molt de gust la invitació de Ràdio Barcelona per tal de commemorar aquesta fita, l'arribada dels 500 programes de futbol en català. Felicitem molt sincerament el bon amic Joaquim Maria Pujal, que ha sigut veritablement un, un exemple, un, un pioner en el tema d'aquesta mena de fer de transmissions esportives. Felicitem el seu equip, el seu equip de sempre, els d'abans i els d'ara, i tant de que en els propers programes, en els propers 500 programes, la participació de l'Espanyol i dels altres clubs catalans sigui més gran. Això seria el nostre desig i per això estem sempre oberts. En nom de l'equip de futbol en català, agraïm als portaveus les seves felicitacions. Posats a parlar de felicitacions, no podem obviar un premi que oferia la Generalitat eh, l'equip de futbol en català eh, per la seva presència a Catalunya en el Mundial 82. Sí, que va ser un premi radiofònic eh, molt, molt plaent, molt gratificador, el premi del de, Mundial 82, per un programa que vam fer una part important de l'equip del qual està treballant també avui en aquest programa que de manera tan agradable es va desenvolupant Bé, ja som en el 82 sí. en aquest resum que de fet és apresurat eh, hem de deixar de banda moltes situacions i molts moments que realment seria interessant recordar, no ho podem fer-ho però eh, el que no voldríem deixar de banda eh, voldríem, per més va dir incloure el gol que va proclamar a eh, Itàlia campiona del món Jugada de Conti Conti puja cap l'atac, segueix Conti, s'acosta cap l'àrea, trepitja bé la pilota, ha deixat curt per Rossi, Rossi vol passar cap la dret al Xirea, Xirea de Talou que l'està jugant a Itàlia, dona al Xirea d'intraria, atenció, és d'intraria pel lateral, no sabem bé què fer, a últim hora envia cap en darrere, tramatarà des de Bola de Promo, per l'esquerra i gol, gol, gol de Tardelli, gol de Tardelli, gol de Tardelli, gol de Tardelli, gol de Tardelli, Tardelli acaba d'aconseguir el segon gol. Itàlia és virtualment campiona del món, 23 minuts de segona part... Segons els índexs d'audiència, futbol en català és la transmissió que té més oïdors. No seria lògic, doncs, que en un programa com aquest avui no els tingui presents. Antoni Bassas. Hola, Marga. Quan hem començat a fer un petit repàs per les opinions dels oïdors, l'hem iniciat amb els VIPs, amb el que en llenguatge de rellotge dels micròfons de futbol en català en diem les persones importants, els VIPs. I ens hem trobat que la majoria no veuen el futbol en català com un fet extern, sinó com una experiència pròpia. Per exemple, Antoni de Senillosa ens parla dels seus hàbits d'audició. I en cruç jo, si, quan els donaven més eh, per, per televisió, jo tancava... A mi m'agradava moltes vegades mirar la televisió sense que em fagin comentaris. I m'agradava escoltar en català i mirar la televisió, la imatge eh, universal, i, i escoltar una veu amiga com la, la vostra, la de basses o la de Puyal. Aina Moll, directora general de Política Lingüística de la Generalitat, remarca l'aspecte normalitzador de la transmissió. El futbol en català ha estat, penso, una de les aportacions importants a la normalització lingüística. I pensar que ja són 500 eh, realment fa impressió. Però eh, no és només el nombre, és l'impacte que fa damunt la gent. Jo conec molta gent que eh, durant molt de temps ha estat, quan es televidava un partit que també es donava per la ràdio, tancava la veu del televisor i escoltava la transmissió per la ràdio. Mm. Això eh, vol dir que gràcies a aquestes transmissions del partit el català ha entrat d'una manera agradable en ambients en què hauria tardat molt més a despertar un interès com a llengua viva. De la seva banda, el doctor Josep Laporte, conseller de Sanitat, també creu en la plurifuncionalitat del futbol en català. Mir jo no he gosat encara eh, escoltar les transmissions del Puyal mentre soc al camp, com fa d'altra gent. Però que li puc dir que quan el Barça juga fora del seu terreny, sempre l'escolto, i les vegades que, pel que sigui, no hi puc anar també. bé. I fins i tot més, quan per televisió, el que sigui, donen un partit del Barça, i el transmet també el Puyal, eh, jo trec el soroll, el so de la televisió i escolto la retransmissió del Puyal. I m'agrada més veure-ho així, sentit eh, pels seus comentaris, que no pas pels comentaris dels locutors de televisió, siguin quins siguin, siguin. Joan Gaspar, vicepresident segon del Futbol Club Barcelona, confirma que es posa nerviós durant les transmissions de futbol en català. Bé, indoblament sentir un partit per la ràdio és estar en tensió durant tot el partit i llavors aquella mitja hora final pues, és agradable perquè, pues, sobretot torno a patir aquest any pues, ha estat quasi sempre així, Pues, eh, és una forma pues, de relaxar-te i disfrutar de comentaris que normalment són positius, si s'ha guanyat, no. El ministre Narci Serra també remarca l'aspecte normalitzador de la transmissió. Penso que el que és important és que el català s'utilitzi en la vida normal i llavors l'exclusió del futbol, que és tan interessant per a una gran part dels ciutadans del parlar el català era un problema. I que això doncs, ha estat un, eh, ens dona eh, un sentiment de normalització que és molt important. El polític Miquel Roca considera que també es pot fer servei al país amb petites frases. Ja sempre he dit que en Pujol, a la base de dir, s'escapolés de l'escomesa, ha fet un gran servei al català. Mm -hmm. Des del punt de vista del contacte amb, amb l'Oïdó, s'ha aconseguit una comunió bastant plena, potser? Sí, eh, una comunió total. Jo sempre explico que eh, gent de la meva família, que no són pas grans eh, aficionants del futbol, els encanta a vegades seguir les transmissions perquè hi ha una, una, una vitalitat, una una intimitat de sentiments, diríem, que el locutor pues, es posa, que apropa molt el ciutadà i s'hi diverteix, passa bé, i això sempre es, també és d'agrair. També li hem demanat la seva crítica a l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán. Home, eh, és, una, és una crítica i també és un elogi, el sentit que la personalitat del transmissor és molt forta i moltes vegades el seu estat d'ànim que eh, tracta de, de que sigui estat d'ànim del partit. Sí. Eh? Això moltes vegades t'adones que el transmissor està més o, menys, més o menys emprenyat o més o menys tranquil, ha satisfet, i el seu estat d'ànim aflora a la manera de transmetre el partit. Vázquez Montalbán ha tancat el nostre recull. Realment ha estat un, un recull, un ventall d'opinions ben divers. Però, sí, però de... espera't, Joaquim, perquè, mira, hem anat a parar també a la gent del carrer, escolta, això. Jo no sé el que succeeix. La qüestió és que el diumenge surts al cel obert després de dinar que em vols allà, i tot, a, tot el pati interior de la casa, futbol en català, futbol en català. Bueno, vull dir que m'agrada molt sentir el futbol en català, que el, és molt interessant i m'agrada molt jugar jugant Maria Pujal. Eh, mire, nosotros somos de... estamos mucho tiempo aquí en Barcelona, hablamos el castellano, pero generalmente los domingos pues, escuchamos el futbol en catalán. Aunque no lo hablamos mucho, pero lo entendemos tot. Aquí el taxi puja de tot, però quan se sent futbol a català, escolta, la gents s'ho passa pipa. I durant la setmana fan uns anuncis molt divertits, perquè fan tot el que representa la picadesca del futbol. Com veus, Joaquim Maria, que és uïdor doncs, se'ns aixegueix durant tota la setmana i també es diverteix amb aquestes promocions del futbol a català. És es que no hi ha dubte que les falques que fa Charlie Diego són indiscutiblement un dels elements que han donat més popularitat a, i més presència al llarg de tota la setmana les tradicions de futbol en català. Doncs en Charlie Vigo també hauria d'estar avui nosaltres. Aquí és. <laughs> la funció de les falques de futbol en català és crear expectació vers el partit que es transmetrà al cap d'uns dies. Futbol en català no és una transmissió típica ni tòpica. Per això el repte de les falques era i és el de ser atípiques i aportar elements nous a les promocions radiofòniques de futbol que gairebé sempre són ensupides. Les promocions tenen una filosofia ben palesa, sintetitzar la significació del partit en qüestió i fer-ho amb un to simpàtic i d'humor. Jo recordo, jo recordo, i jo recordo que la primera cosa que se'ns va plantejar va ser el crear un eslògan. Aquesta és la nostra jugada. Juga, diguem així, un paper important dintre de les promocions perquè les defineix i caracteritza. Eh, escolti, què em podia dir si xugarà el carderé el diumenge? No ho sé, avui encara no he patat la xerrada amb el Benevols. Bé, a nivell personal, penso que les Falca es m'han apropat a l'equip de futbol en català, que té un esprit molt ferm i uns criteris professionals dels que necessita la ràdio d'avui. Felicitats, doncs, Joaquim, per aquestes 500 transmissions. Tu, nen, vals molt! Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores SER Catalunya. Avui diumenge, apassionant partit de Lliga. Barça-Real Madrid, des del Camp Nou. My God! Apareix, nois! Sí, General Schuster! La transmissió començarà a dos quarts de cinc de la tarda. Locució de Joaquim Maria Pujal amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada. Futbol en català, una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa, tot un símbol. Quibet, això ho cobrarem a part? Sempre n'ha de tenir alguna en, en Charlie. Sí, un dels testimonis deia que no volíem que faltés avui aquí és el d'un teòric de la comunicació. El programa de futbol en català, com a acte comunicatiu, jo crec que resulta un acte del tot exitós. Parla el doctor Sebastià Serrano, vice de Gà, de la Facultat de Filologia Lingüista i Escriptor. Em fa l'efecte que eh, aquest programa és un programa plantejat des d'una perspectiva de coneixement eh, força profunda de la comunicació lingüística i de la comunicació en general. Per això, fins i tot, a mi em sembla un programa, les primeres vegades que el vaig sentir, un programa del tot sorprenent. Crec que és un programa plantejat des del punt de vista del receptor i amb un gran coneixement de com és el receptor de futbol en català Després, és un programa en què el missatge està presentat, jo crec, d'una manera extraordinària i, al mateix temps, l'emissor hi és present contínuament. M'explicaré eh, una mica més. Crec que tot acte comunicatiu ha de plantejar-se de bon coneixement a quin receptor va dirigit. Aquest és, bàsicament, un receptor que és un receptor català i un receptor barcelonista en general, un receptor del Barça. Aleshores, l'emissor planteja ja el programa des d'aquesta perspectiva. Pel que fa al missatge, és un missatge del tot ben construït. Sembla estrany, a més a més, i jo no conec altre programa esportiu estructurat d'una manera, podríem dir, tan coherent i, mateixa, i al mateix temps tan reïxida eh, com aquest. El missatge, per tant, és un missatge, gairebé m'agosaria dir, un missatge perfecte. I l'emissor, la presència de l'emissor, a més a més, hi és constant. L'emissor ens fa sentir del tot, el seu, gairebé dariíem el seu jo i les seves preferències. Sovint en els programes esportius aquesta presència de l'emissió no es dona perquè l'emissió vol restar al marge, vol quedar al marge perquè doncs, no es vegi la seva interferència o la seva passió per un grup determinat, un col·lectiu determinat, en aquest cas per un equip determinat. Però en aquest cas de futbol en català, en què normalment es presenta doncs, el Barça enfront d'una altra col·lectivitat, aleshores l'emissor tranquil·lament el saber quin és el seu receptor es pot posar sempre d'entrada al costat del Barça i això fa que podem dir que de bon començament ja eh, la realització del programa doncs, tingui molt de guanyat. Per altra banda, i ara no, no em vull estendre pas amb els recursos, amb el que seria la retòrica d'elaboració d'un discurs, però sí, eh, si em permeteu de dir, com a persona que ha estudiat aquest discurs, eh, em fa l'efecte que el programa o el missatge que ens dona en Joaquim Maria Pujal és un missatge perfecte. Per una altra banda, la seva coordinació amb els col·laboradors em sembla una coordinació total i, a més a més, i amb això acabaré, crec que del fet puntual de la jugada en un moment determinat d'un error o d'un encert passa, transcendeix aquest element puntual del futbol i passa a esdevenir gairebé una qüestió filosòfica Eh, no diré filosòfica, sinó una qüestió popular i aleshores veig que arriba a realitzar del tot allò que a mi eh, m'agrada i que potser considero que seria l'èxit més gran d'aquest programa, a fer coherent del tot el seu missatge amb la cultura, amb la nostra cultura i amb la cultura general del país. Home, és, és també mm, extraordinàriament plen sentir aquestes coses i molt d'agrair que el doctor Sebastià Serrano hagi després d'una estona del seu temps en parlar del, del nostre programa i en mm. fer aquesta referència tan explícita a la, a la col·laboració entre les persones que intervenim en el programa. I fins Fet, ara hem parlat poc d'aquest tema. Eh, sí, això em va demanar. arribat en aquest punt, potser caldria que ens expliquessis com es fa realment el programa. Nos El programa des de, de l'inici eh, no es feia igual cara, és a dir, al començament vam estar uns quants anys transmetent estrictament el partit, fer alguns comentaris abans i després, però no tindrien per si mateixos, diguem-ne, cap personalitat com per considerar que eren espais complementaris de la transmissió. A partir de l'any 80, amb la incorporació de l'Eduard Buet, que s'havia produït una mica abans, a la nostra emissora, vam començar les, els espais complementaris de la millora inicial i la millora final. L'Eduard va estar 3 anys fent aquests comentaris, després l'Antoni Bassas, que s'havia incorporat a Futbol en Català com a tercera veu l'any 81 se'n va fer càrrec. Jo, com tu saps, eh, tinc una especial habilitat per a tots dos, dues persones des del punt de vista personal eh, extraordinàries i des del punt de vista professional amb una capacitat indiscutible. I ara Jorallis Merlos, des de fa un parell d'anys, doncs, també s'ha integrat en aquest equip, que, com dic, no té la presència d'Eduard Buet, el qual, malgrat tot, recordem tots amb, amb molta simpatia. A tots, eh, precisament, a tots tres, els hi hem demanat la seva col·laboració també en el programa d'avui. Recordo que el primer partit de futbol en català que vaig fer, en aquesta fase de cobrir la mitja inicial i la mitja final, va ser un partit que el Barcelona jugava al camp de l'Hèrcules i, curiosament, era el debut de Schuster. I això em va permetre doncs, poder parlar amb Schuster com no ho van poder fer altres companys, a causa doncs, del coneixement meu, poc coneixement meu de l'alemany. Aquesta és l'anècdota que jo recordo. Hi ha moltes més anècdotes que m'han passat al llarg de dels tres anys que he estat fent futbol en català. En qualsevol cas, eh, més que una anècdota en aquests moments, eh, quan es, es compleix el partit 500, el que a m'agradaria destacar és el gran ambient de treball que he trobat en aquesta, en aquesta empresa, en aquesta idea que es diu futbol en català. Una empresa que encara que jo ja no hi participo, perquè des de fa un temps estic fent una feina molt semblant a la de futbol en català, eh, puc dir que encara que vostès no m'escoltin cada diumenge o cada dimecres, a la mitja hora final i a la mitja hora inicial, jo sí em sento de l'equip de futbol en català com suposo s'ho sent el nostre bon amic Antoni Basses. Bé, això que, que diu l'Eduard és ben cert. Jo em vaig incorporar a fer les mitges hores inicials i les mitges hores finals que va començar el desembre del 83 i aquell dia em tremulaven tant les cames com el dia que se'm va anunciar que podia començar ja a treballar futbol en català amb l'Eduard Boet i naturalment amb en Joaquim Maria Puyal. I a més a més de la il·lusió tan gran que tenia per la feina aquella eh, es va veure encara feta més gran pel fet que personalment també vaig descobrir valors eh, en l'equip de treball que fan que futbol en català sigui no només molt agradable i, i sens dubte molt desitjable des del punt de vista professional sinó també molt enriquidor des del punt de vista personal. Fer la mitja hora inicial i fer la mitja hora final significa aportar una sèrie d'informacions complementàries a la transmissió del partit però que ajuden a vegades a comprendre una mica més tot allò que s'ha estat explicant, sobretot gràcies a la veu dels propis protagonistes, i és aquesta feina complementària, és a dir, el mirar d'arrodonir bé tota una tasca, el que considero que eh, fa que Futbol en català transcendeixi el pur àmbit d'una transmissió per ser un programa de ràdio on eh, això puc donar eh, fet de forma absoluta als qui el fem ens sentim molt, molt, eh, molt integrats. I suposo que aquest també el fet que a través de la seva feina es porta en català i també de les aportacions que fa sovint a futbol en català, és el que podrà explicar, però això ho ha dir Josep Lluís Merlos. Jo vaig començar l'1 de desembre de l'any 83 a futbol en català. Era un oient tant de futbol en català com d'esport en català. Precisament l'Antoni aquell mateix dia començava esport en català fent la feina de narrador i això va fer que jo hagués de, de realitzar la mitja hora inicial del partit, que era la final de la Supercopa entre el Barcelona i l'Atlètic de Bilbao. Recordo que estava tan nerviós i vaig passar tanta por que vaig col·locar en el moment de dir les alineacions al Josep Muratalla com a porter suplent. Va ser una experiència molt dolenta, ho vaig passar molt malament i encara encara recordo perfectament aquella transmissió. La meva feina es limita a ajudar l'Antoni a la mitja hora inicial i a la mitja hora final i alguna petita col·laboració en el decurs de la transmissió i també estic present en l'equip d'esport en català que intenta ser la continuïtat del llibre d'estil que es desprèn a partir de futbol en català. En Joan Lluís Merrú ha estat l'última incorporació i certament un gran reforç. I naturalment no hi podia faltar el testimoni dels tècnics. Des de fa nou anys, l'Enric Domingo, cada diumenge vetlla per establir la connexió amb el lloc on se celebra el partit. Jo volia dir que ara que el futbol en català ja es pràcticament forma part de la història de Ràdio Barcelona, eh, que des dels anys que estàvem entenent, ha eh, comptat a la col·laboració de, de tècnics molt qualificats, que jo no diré ara aquí el nom, per quan... Són molts que, els que hi hem passat. Ara, ara bé, eh, tots els que hem treballat ho han fet un especial carinyo per quan el futbol en català és una producció, eminentment d'aquí, de la nostra emissora de Barcelona. Ara bé, eh, això comporta que a vegades una transmissió d'aquest tipus nosaltres hem que estar tota la setmana al damunt, des d'averiguar si d'on s'aprofida la transmissió hi ha emissors locals, perquè en un moment determinat nosaltres no tenim enllaços amb la telefònica, directament amb l'estadi, i tenim d'espavilar, com aquell que diu, sabria a, a, a les emissars locals que hi ha allà, perquè en un moment determinat pugues trucar i dir els tècnics d'allà, escolta, tu, fes el favor de posar-me en contacte amb els meus locutors que estan allà a l'estadi. I tot això comporta una labor que a vegades està molt a la sombra, però que, que, que depèn de, de, de, de molta gent. És una producció molt complexa i, i, i jo diria que molt car. És eh? una, una producció que, que és molt complexa. En Domingo s'hi ha passat moltes hores i jo sé que ha consumit molts nervis en connexions i en transmissions, a vegades en dificultats des de fora, però com ell i en ell eh, hi hem de veure l'exemple de molts i molts companys. Jo crec que mai els locutors podrem agrair als tècnics prou la seva feina. Això genèricament, tots a tots, en el sentit que és una gent que moltes vegades treballa molt més que nosaltres i en la qual se reconeix moltes vegades molt menys que nosaltres. Bé, el que és important és eh, veure les coses que s'han pogut dir a partir del futbol en català. Déu-n'hi-do, déu nhi déu la quantitat de coses que hem treu al llarg de tota, de tota aquesta hora. I encara en voldríem afegir una més. Joan Castelló Rovira, per acabar, i com a cap de la programació de Ràdio Barcelona, ens farà arribar el seu missatge tot mirant cap al futur. Amb qualsevol vida professional és prou important de poder combinar el deure amb el play. És a dir, que, a més a més d'útil, una acció determinada obtingui plaer i satisfacció plena. És el cas de futbol en català, iniciat ara fa 9 temporades i que, des del seu començament fins ara mateix, ens ha proporcionat satisfacció professional i també personal. I per què? Perquè ens ha permès aportar un gra de sorra, crec que molt important, a la normalització lingüística de Catalunya amb un argument tan popular i masiu com és el futbol. Per tal de fer-ho, en obligà a una recerca d'adaptació de diferents mots i frases que futbolísticament mai no s'havien utilitzat i ara fins i tot són prou populars. També perquè vàrem ser capaços de trobar una manera de narrar l'esport, una manera planera, senzilla, popular i fins i tot amb una certa complicitat de pensament i de sentiment entre les dues bandes, l'emissora i la receptora. A l'aconseguir també el suport dels sectors que mouen la iniciativa del país el seguiment de la majoria a futbol en català en un programa líder en audiència, però també en imatge. És a dir, futbol en català és avui tot un símbol arreu de Catalunya. Com a responsable de la programació m'honora molt aquest punt. Doncs ja sé molt bé que hi ha programes que obtenen més audiència de la que sembla, però no tenen imatge, i d'altres que obtenen tan sols imatge i menys auditors dels que hom podria pensar. Aconseguir les dues coses és sempre un repte, i aquí ho hem aconseguit. Però encara diria més. Futbol en català ha peronat d'altres companys i cadenes germanes de ràdio, que ara també transmeten en català. I ho fan també amb el bàsquet, amb bol i altres esports com nosaltres. I és per això que el futur és esplèndid. Tenim un panorama obert a la utilització del català en totes aquelles coses que constitueixen la normalitat del carrer. I és això el que ha de fer un mitjà de comunicació. Emprar la realitat del poble i traslladar-la als oïdors. Futbol en català és ja un clàssic de la ràdio, tot i sent molt jove. El futur enxamplarà encara més les seves possibilitats arribant a més gent. Ampliarem i descobrirem noves fronteres radiofòniques abans, durant i després de cada partit. Ja hi estem treballant. Però sobretot, tornarem a aconseguir allò que deia al començament, el plaer i l'honor de ser útils un cop més a la història de la societat catalana. Llevinc Joan cap de programa, sap que intentarem no decebre ningú i procurarem millorar en el futur. I anar cap als 500 partits més. I anar cap als 1000 partits, ja mateix. I celebrar toca, güi. Moltes gràcies. Ha estat un gust haver estat al teu costat, Marga. Gràcies a tu, Joaquim. Felicitats. Gràcies a Déu. Heu escoltat el programa especial que Ràdio Barcelona ha a més per a commemorar les 500 transmissions de futbol en català. L'hem pogut fer gràcies a l'esforç de tots els companys de Ràdio Barcelona que durant nou anys han permès d'arribar a la fita que avui celebrem. Hi han estat convidades personalitats amigues dels àmbits més diversos de la nostra societat a les quals agraïm la seva aportació. S'han ocupat de la realització Pancho González i Josep Maria Arellano. N'ha fet la producció Artur Mas. Margarida Blanc n'ha estat la conductora. 500 transmissions de futbol en català, una exclusiva de Ràdio Barcelona, la ràdio.